We'll hörs. Nu kanske inte det, du känner på samma sätt som mig och många andra, men 3-0 i röven mot Blåvitt, det var fan mig oväntat. Nej, jag tror ingen i Gällsborg i kan vara särskilt nöjda med det resultatet. Nej. Jag upplever det som att det finns någon slags chock i Gällsbörs led. Det, det, är liksom, det diskuteras väldigt, alltså det har ju varit gnälligt många år och det har varit mycket, mycket som har varit negativt, men det är som att det är bara lugnt, jag vet inte, folk är chock. Eller är det så att folk är vana att de bara, ah, whatever liksom. Och det är ju dåligt båda deras, men alltså, ja. Samtidigt är det så att Elfsborg har ju aldrig haft så stor chans att vinna på eh, eller mot blåvet i Göteborg som de hade den här matchen. Eh, till och med jag spelade på Älvsborgs stegen inför den här matchen. Och så går man ut och gör en sån riktig klappmatch alltså. Ja, nej och... Hela känslan kring det. Alltså, I måndags gick det jobbet. Alltså, jag hade en sån jävla pista hela dagen. Det kändes som att jag satt och grät vid datastolen hela dagen. Och Nu jobbar jag i Göteborg och gör väl ingenting bättre. Men det finns nog väldigt många där ute som... Ja, chock. Jag tycker chock är ett väldigt bra ord för att Eh, även de som varit negativa det kändes som att de hade vänt lite här efter här matchen det kändes som det mycket positivt och allting. Och så tar man sig med, med sig det in i en match mot Blåvitt som är dåliga och ja Man ser hur dina ögon bara svävar iväg härinne. det är nästa ja. som att ta kort och lägga upp en någonstans bara för att visa vilken förtvivlan du har i ögonen eh, vi, vi kommer ju prata mer om Blåvitt-matchen sen, men eh, vill ta med mig det? den här känslan in i starten av poddavsnittet Hur är det för dig då, John? Är det någon fotboll för dig just nu? Eh, det är massa fotboll. Eh, inte bara på tv. Jag har satt tre matcher live. Eh, Bägge matcher eh, faktiskt. Och så, eh, det andra laget, i Norby, har jag också kvart att kolla på. Eh, så det, nu när man inte har något, eh, något eget lag att sköta längre så, eh, så hinner man med så mycket mer. Du menar att man hinner se fler matcher? Ja, exakt. Din sambo kanske inte är så nöjd med det, jag vet inte. Nej, men det är fortfarande bättre än borta tre dagar veckan. Ja, jo, det kan väl vara så. Jag har inte sett så mycket mer allsvenskt än Älvsbo äh, faktiskt. Det har varit, jag såg Helsingborg i den premiärmatchen mot Norrköping. Mm. Var imponerad av Helsingborg där, men sen så var det ju inte lika bra i omgången därefter för Helsingborg. Och jag, de andra topplagen har faktiskt inte hunnit se så mycket av. Men... Äh, Ser man till eh, svenska start så är det väl en skräll att Sirius leder? Ja, det är väl en superskräll. Men det är också... Rydström får Kalmar borta i, i premiären med nya laget och, och vinner matchen. så Det är, det är klart att det är ut en boost för honom. Och då kan jag tänka mig att han har kunnat föra över den till spelarna också. Så att de också får en sorts boost. Liksom att äh, men nu ska vi gå in all in från början. Eh, jag tror det är darrar. Du och jag, tippar du dem i botten? Jag gjorde ju det. Jag hade Sirius näst eh, sist. Ja, och det har ju väldigt många haft. Jag tror många experter darrar här lite eh, kring att de gjorde För det, det krävs väl 30 poäng brukar man säga för att klara sig kvar. Nu har de 6 poäng ja. då. Men det är väl också det enda laget som har spelat två naturgästmatcher av naturgästlagen. Ja, det är det va? Ja, tror kanske. jag tror det. Så jag får heller inte glömma att Sirius var, var i toppen för två år sedan också. Och sen så vann han väl en match på hösten eller sånt. Ja, nej det är ju väldigt tidigt. Det är ju som man brukar säga att man inte ska... Eh, prata om kuppen. Men nu, nu har folk sagt så mycket om att man inte ska dra liksom, eh... paralleller till kuppspel och så så nu har jag nästan blivit anti att nu ska man bara dra paralleller till kuppspel tycker jag. För det, det är det nya nu istället. nu Ska man bara klacka ner på, på alla lag som inte gick till final så AFC är din eh, topp två här nu då i år? <här> Nej, <här> det är de inte. <här> Nej, Jag igång det här ordentligt. <här> Idag är en fin dag för EF Ellsborg. Ja, om vi skiter i blåvitt så kan vi ta den 1 april, allsvensk premiär. Eh, många visste inte riktigt vad man hade i och vi tar emot Hammarby på hemmaplan. Ett Hammarby som såg som favorit, eh, vilket var väldigt rimligt. 1-1 eh, slutade matchen. Mm. Vad tänker du kring den, John? Så här efter blåvet blir det ju nu, men den, den behöver ändå diskuteras. Så alltså jag tycker ju att det här är den klart bästa matchen som Älvsborg har gjort under Jimmy Tillin. Ähm, det är nog den bästa matchen på ett och ett halvt år som Älvsborg gör. Äh, och Samuel Holmén, <laughs> de spruterna som de gav till honom kan gärna dela med sig av, för jävlar vad han sprang alltså. Jag kan säga Robert Gojani också. Alltså att två spelare som har varit så hånade och haft det svårt, för det mm. hade de under förra året kunde se så annorlunda ut alltså det var som att de hade bytt spelstil mm. över natten, eh, det var väldigt imponerande. Och sen kan man också lägga till då den dimensionen som Levi och Kibitsky eh, ger Elsborg i det läget för att Hammarby är ett bra lag eh, men med de två på plan så får man något mer, något annat, det blir lite rakare eh, och de kan göra saker själva med bollen utan egentligen att vara beroende av andra spelare eh, vilket gjorde då att Holmen och Gärne kunde vila på rätt plats och inte bara springa försvarsspel. Nej, och framförallt kom i djupet, slog avgörande pass. Mm. Det fanns ytor. Sen, ja visst, Jean-Carlos Odilon-Coseno. Odilon-Coseno skiljade Odilon både du och jag inför Allsvenskan, mm. men det var ju två värdelösa försvarsspelare. Ja, det... Jinx han nu är det för fan. Han, <laughs> han kommer komma tillbaka, det är ingen fall. Jo, det är väl typiskt. Han är 18, -18 år, såklart. Men det hjälpte ju till att de inte hade sina bästa matcher. Koseno framförallt slog bort enkla pass. Jag är förvånad att han fick spela hela matchen. För att han drog på sig ett gult kort som nära kunde bli ett mm. andra också. Mm. Och Jean-Carlos den nio vänsterbacken, bytte dem ut ganska tidigt. Eftersom Levi hade ett bra övertag där också. Jag tänkte inte så mycket på det övertaget under matchen. Men när man summerar och ser hur vi byggde upp vårt spel. Så Jean-Carlos ja, hade en svår match, där kan man konstatera. Också bänken matchen efteråt. Ja, mm. Men om man ska ta de grejerna som var jag imponerades över var det ju tempot som man höll så pass länge. Mm. Det jag kände hela tiden var att har man fjolåret i ryggsäcken så tänker man hela tiden när, när brister det liksom, när orkar vi inte mer? Och det gjorde vi ju inte. Men under förra året så kanske det var i 60 :e minuten. Denna gången så skulle jag säga att kring 80 :e minuten då gick det inte att hålla uppe mer och Bayern hade ett stort spelövertag som var ganska farligt för det kändes som att de kunde faktiskt avgöra när som helst där och då. Där, där ville man ju ha eh, någon offensiv spelare att byta in och det gjorde ju att jag fattar ju varför vi tar in Kevin Cabran just nu. Eh, I det läget så tror jag att han har varit jättebra. Och det är också, en, inte en stark, men min kritik till Jimmy i den här matchen eh, för ser man som du säger då, 70-50 och framåt så vågar det inte att vinna matchen. Utan de är rädda att förlora. Ja, men... Det är liksom bara som är. Levi är dödstrött. Chibitzki är dödstrött. Frick, ja. Marocki är ett ganska jämt byte. Men antingen så låter du dem spela bara för att de har ett övertag. Eller så sätter du nya spelare så att få får lite tempo, lite fart, precis som du säger. Och så går man för en trea. Men bytet på hummet kom i 87-minuten eller sånt. Och så Marocki innan Det mm. Det var nästan jag funderade på nu hade vi ju inga alternativ. Jesper Karlsson var skadad och Kevin Cabran var inte klar för förrän dagen efter. Men Rami Kib hade ju faktiskt Exakt. gjort det bättre än, än leve i det läget. För att leve var så pass trött och det syns tydligt. Mm. Alltså bara få Rami i djupet när man slår bort några bollar så man mm. kan liksom få upp det. Det hade varit jättebra. Nu är ju nu är det problemet över kan jag säga. För att Jesper Karlsson är ju faktiskt tillbaka med skada och Kevin Cabran har varit med i matchtruppen. Mm. Men fan det kunde ju varit tre poäng. Eh, lite så kan man känna efter den matchen och Alla som, de flesta Älvsborgare är väl glada med 1-1 Mot Hammarby, med det läget vi hade inför Matchen där och då, men eh, Fan, det hade kunnat bli 2-1 Och det är det lite som är grejen här, om man tänker baka på På Älvsborg för fyra fem år sedan Hade de gått för segen då Eller hade de varit nöjda med året hemma mot Hammarby Vart vill man komma tillbaka Vi pratar med Jimmy om det är ett vägskäl Att man ska ta framåt och gör nya Älvsborg Ehm och Jag kan säga att jag var besviken på att de inte valde att gå för tre poäng. Jag hade hellre sett att de gick för tre poäng och i så har släppt in 2-1 och förlorat matchen. Men ändå ta med sig den prestationen. De hade ju fått skit i vilket fall. Ja, men lite så är det ju. Eller. <laughs> ja, nej, men, det, men det, det, det är ju lite hur ambitionen är. Jag, jag förstår den också. Det är ju många äldre. Alltså, det är väl Lasse Nilsson, Anders Svensson har pratat lite om det innan att man. Var har man ambitionerna? Mm. Efter vi, mot, eller vi förlorade mot när vi förlorar ju med 2-1 mot Malmö i premiären förra året var det eller var det 1-0 jag kommer inte ihåg. Jag brukar få skit för att jag ser fel om det resultatet. Men då var det ju i alla fall att vi förlorade och ändå folk sa att men det här är ju bra för att vi spelade bra. Och redan där hade ju ambitionerna sänkts och det kan man väl säga kanske året innan också. Kan vi kablan det är ju klart sen då. Vad, jag undrar ju fortfarande då, då, inför matchen att vad fan ska vi ha honom till? Men som jag sa där, du kan jag se ett litet syfte. Vad tror du? Det känns ju som att Jimmy försöker få eh, två spelare på varje position. Så man kan göra de här raka byterna för att inte ändra spelidén och, och matchplanen. Eh, och då är han ett, ett ex perfekt exempel att ha både för, för Levi, Levi och för eh, Pavel, och någon som men då kan man ju argumentera för att Lundervall blir den tredje på antingen vänsterkanten eller högerkanten just nu då. Ja, men det så som det ser ut. Eller är Jesper den tredje i sådana fall? Det är ju en intressant fråga där och hur gör man med Lundervall? Jag själv är ju väldigt, har ju väldigt svårt för Lundervall. Och... Jag tror ingen har missat att du har svårt för Lundervall. <laughs> och, nej, men också om man ser det spelet som vi spelar mot Hammarby, Lundervall hade ju aldrig klarat av det. Det hade nej. aldrig gått och nej. det hade förstört för hela laget på den kanten. Eh, vi tog upp det i senaste podden jag vet att du kommer vilja prata Simon Strand här också, att, men att vi släppte in ganska mycket mål på um, vänsterkanten förra året, mm. mycket inlivspel från den sidan eh, där jag kan tänka mig att det där har fått en del skit för han är ändå vänsterback, men det är också en kant där Simon Lundervall väldigt ofta spelar och det väldigt ofta misslyckats i försvarsspelet mm. eh, många gånger när jag klagade på att spelaren inte orkade förra så tyckte jag att han var den som orkade sämst och ett hårt pressspel så kommer inte han klara av det nu fick vi in Simon Strand där också och jag vet, du har väl åsikter där. Jag gav ju ett direkt att han påminner om Kadir, Hodzic som spelar AFC nu från Älvsborg från början. Att offensivt så är han jättebra och han är bra i närkamperna men defensivt så har jag svårt att se att han håller över 30 matcher alltså och det visar han. Han får det tufft när han kommer igen mot den lägen. Nu ska vi inte prata blåvigt redan men Benjamin, eller Karl Karlsson och Lagermys mål kommer från den kanten. Ja. Eh, ja. Jag kan väl förstå den grejen också. Men det finns en inställning hos Simon Strand. Och en annan rutin än vad vi har i Rami kan jag tänka mig. Ja, rutinen är ju inte bättre i Simon Strand än vad den är i Rami. Inställningen, absolut. Men det är för att Simon är en mer fysisk spelare. Rami är en elegant spelare. Han hade jättegärna, eller, gjort jättebra högre upp i banan. Eh, men defensivt du är ju där Elspår behöver täcka till. Samtidigt så såg vi också en, en Pavel som tog ett definitivt ansvar där som Lundervall inte har gjort eh, på bägge kanterna spelar där som också kan ge en, en, en bättre stabilitet i försvarspelet. Mm. Eh, och det märks ju lite att Älvsborg är Älvsborg igen för att det eh, bakåt är det som du säger lite svårt alltså vi, vi, vi släpper igenom alltså det rinner igenom den här känslan av att fan, bara de motsarna får upp en boll på andra planhalvan så blir det baklänges mål. Det som är bra mot Hammarby är att vi har så mycket boll så vi slipper de lägna. det är ju faktiskt den största anledningen till att vi inte släpper in fler mål, det är att vi är så jävla bra offensivt och har bollen. Och Stian Ja, Stian gör en bra match Det var men det är faktiskt han som inte går upp och pressar när Tankovic kom till avslut. Ja, fin att han inte gör det. Men den kampen som han hade tillsammans med Kartason, det var fotbollsgodis på hög, hög nivå. De var på varandra hela matchen och Sten vann varje gång. Mm. Ja, jag, jag tyckte Sten gjorde en väldigt bra match. Han gjorde ett stabilt, alltså sådär... Jag har många tidigare år pratat om mittbackspondus. Mm. Att spelare ska ha det. Och det är ofta när man ser att unga spelare kommer upp som mittbackar. Så har man inte det. Jag tycker en spelare som Gustav Henriksson har det ganska tidigt. Och jag tycker Stian Gregersson har det också. Jag tyckte Ibro Dresic aldrig hade det. Och jag, jag är faktiskt förvånad att han har tagit sig så långt som mittback. Mm. Men där här också. Att vi hade mycket boll. Något som jag och mina kompisar på läktaren pratar ofta om. Det är ju att. Man har ofta pratat om de här felpassen. Simon Olsson kan gärna slå helt sjuka indianare som bara blir ja, tillbakaspring för allihopa. Det gjorde han i match mot Hammarby också. Alltså det är några riktiga skitpass. Men det som är skillnaden mot 2018 eh, mot den här matchen mot Hammarby det är att Simon Olsson fortsätter slå bollar. Som är, för att han slår ju en typ av boll som är lite svårare. Mm. Och då blir det ju ofta att man gör misstag. Men han fortsätter att lyckas med, med, med desto fler. Så han har kvar självförtroendet att göra de passen. Det kan man ju ta när Lasse Nilsson var som bäst. Så klagar ju alla på att han missar så mycket målchanser. Men Älvsborg har ju aldrig haft en spelare som har skapat lika många målchanser mm. som Lasse har gjort. För han fortsatte skapa och fortsatte våga ta sina löpningar. Och fortsatte göra sin en mot en. Det tycker jag kanske är det som var mest glädjande mot Hammarby. Att man fortsätter ha kvar det självförtroendet. Och där lever vi med tiden. Ja, det kan bli jättebra. Men det är också... Det farliga är ju att ha Simon Olsson på den positionen som en spelfördelen av mittfältet. Det är att han, han... Han är ibland lite för lugn. Han inser inte allvarligt själv. <laughs> Många gånger. Det såg vi också mot blåvitt när han tappar bollen när han spelar fel där. Eh, och, och det är jättebra att han vågar. Han måste fortsätta våga och få bort de här sidledespassen som han eh, har hållit på med. Men någonstans måste han tjäna de här sekunderna till sig själv för att kunna ta nästa steg. Det är ju hans styrka att han lyckas få tid och yta, men det var ju någonting som var stort för att han kom fram som en ny, ung talang. Mm. Det där steget är ju över nu. Eh, och lite mer, jag ser mer fram emot att säga Simon i år, för förra året var det inte bra, han fick inte en bra roll. Eh, men det är ju också mycket att Elfsborg är mer offensiva i sin approach. Man, ja, man ser de två för första matchen i Allsvenskan här i alla fall, och det tror jag kommer gynna honom. Mm. Sen kanske inte gynnar vårt försvarsspel. Nej, <går> <går> <går> jag är hålla med. Det är jävligt jobbigt när man, när man har sprungit och jagat efter boll och så vinner man tillbaka bollen. Och så är det någon som ska dra en indian eller en dribbling och så misslyckat alls och så får man 2-0 baken istället. Ja, precis. Det var ju hemmamatch. Hemmaspelet var ju kanske någonting som gjorde många besvikna förra året. Vi vann inte mycket på hemmaplan. Jag kan ändå vara nöjd med den publiksiffra vi hade här nu på, på hemmaplan. Det kändes som att det var mycket folk och det var förvånande. Om man tar, vi mötte ju dem 2016 eller 2017 i hemmapremiär Hammarby. Mm. Denna gång kom det 450 personer eller någonting mer. Vi, och då, vi, då ska vi säga att vi är i ett mycket sämre läge för vi har gått mycket sämre sportsligt. Mm. Eh, och jag kan känna att Älvsborg hade lyckats med den här, alltså sälja in den här hemma -matchen. Vad säger de det? Nej, men jag tyckte det var bra. Och jag, jag kommer ihåg, kommer ihåg att, jag, att jag hatade lite på nya mediekillarna på träningsläget. Ja, var det inte giftbilder och att de inte skrev någonting? Nej, eller? det var ju allting var odugligt. <laughs> men en cred för dem. För nu har de fått ett mer levande älsborg som man kan följa bättre. Matchsnack framförallt. Ja, jättebra. Ja. Så att, och det tror jag också kan, kan locka en del folk. Att man ser mer älsborg och ser ser att de också hänger med i tiden. Och på så sätt blir mer intresserad och att spela matcher. Sen är det klart att nyförvärven är sitt. De kanske drar en 2000 extra i en sån här match. För att folk är intresserade av att se på dem. På supporterforumet vid Gule så var det en som döpte på till Låneborg. Att det inte finns någon känsla. Nu är det efter IFK i matchen. Men tror du att nyförvärmen enbart är positivt? Tror du inte att folk kanske inte känner igen spelarna? Spelar ingen roll. Du kan inte spela med samma spelare i 20 år. Nej. Det funkar inte så i fotbollen. Nej, jag... Spelare försvinner och spelare kommer. Ja. Jag tror det är alltså En spelare som Pavel Sibicke gör ju mer än många andra spelare gjort på de sista åren till att dra folk. Eh, så att, eh. Han har gjort mer på en match än vad många spelare har gjort på fem år i Älvsborg. <laughs> ja. Nej, men på riktigt. Ja, ja men eh, jag håller med dig. Eh, och, eh, det blir också nu, då har vi nästa hemmamatch blir här mot Gif Sundsvall. Vi har en tuff förlust bakom oss och så kommer vi in i den. Och då blir det nästa. Då ser man ju lite hur man har jobbat kring hemmamatchen. Och hur, hur hett Älvsborg Så det tycker mm. jag ska bli skoj. Sen har jag också en pik att ge till, till gulliganerna. Mm. Ehm, alla vet ju hur Hammarby klacken är. De alltid håller igång. Och sjunger alltid oavsett vad. Ehm, men när Hammarby är 1-0. Då är det knäppt tyst på redan. Och då satt jag för mig själv och tänkte. Ja, det här är precis det som inte ska hända 2019. Utan spelar man på hemmaplan, då måste man ha publiken bakom sig. Ja. Och så fort det blev 1-1, då var det som julafton, midsommar, eh, nyårsafton, alla de här högtiderna på en dag. Ja, det, det kommer ju från Jan Östby som gärna sitter på sitt plats och checkar på och <laughs> dricker lättöl när han eh, ser AIK. Eh, jag tror inte många supportrar tar sig av den faktiskt. Inte, framförallt inte efter förra året när vi sjöng oss igenom ett haveri av säsongen. Ja, men fortsätt sjunga Idag är en fin dag för IF Vi, eller jag sa, haveri av säsong avslutar jag förra segmentet av. Eh, nu vill jag ta upp ett haveri till match IFK Göteborg borta på, ja, vad heter det arena? Är det Nya Ullevi mm. eller? Den heter ju inte Nya Ullevi för den heter ju bara Ullevi, men det är ju Stora Ullevi. Men det är ju den gamla, fast den gamla heter Gamla. Ja, du vet hur det är. Eh, ja. Fyfan, så var man var hoppfull inför den här matchen. Det var Man tänker alltid i här lägen. Hur känner spelarna när supportrarna och den allmänna jargongen är så positiv? Eh, och det kan jag ju fortfarande grubbla över. Känner de på samma sätt som oss supportrar så kan jag förstå att man går in i matchen med den inställning man gjorde. Jag tror de, de var nog minst lika taggade som, som ni supportrar var och kände nog själva att Uh, ja, men nu har vi verkligen chansen att göra, göra något historiskt för på, på något sätt så är det ju det att vinna mot Blåvitt borta, det blir ju en, en match som man pratar om i, i år åratal framöver uh, och minst lika besvikna som ni är också de, de kanske inte tar det lika hårt i men att de måste jobba vidare men med känslan i för är absolut lika stora spelarna som det hos se sport det man ser är ju en inledning. 20 minuter som de flesta har pratat om. Eh, som är väldigt positiv. Mm. Eh, jag skulle vilja likna det vid hur man tog sig an Hammarby-matchen. Mm. Eh, vilket eh, IFK Götevaru var beredda på. Och att det blev så eh, mycket fördel Elfsborg i spelet tror jag också är för att Blåvitt låter Elfsborg spela på det sättet. För man vet att Elfsborg kommer göra så. Och man väljer att försvara sig mot det. Eh, och det skulle jag också säga att Elfsborg har väl inte en målchans under den perioden. Nej. Men blåvet spelar du ungefär på samma sätt som, som bottenlagen gör när de kommer till på Arena. Så som vi pratade om i ett antal sånt där de, när jävle kommer hit och parkerar bussen. Eh, Blåvett spelar ungefär till, på samma sätt egentligen. De försvarar med alla spelare. Och så fort chansen kommer så ställer man dem fort. Och så vet man att man har Packa och, och Nygren och Karasvig där framme. Ja, eh, och det som kan irritera mig det är ju att... Eh, vi blir så lätt lästa bakåt i det här fallet. Och där kan man ju också prata om det här. Att man lyckas med bollen som vi pratade om i Hammarby-matchen. Då behöver man ju nästan ingen försvar. Då kan man ju anfalla med elva, elva spelare om det skulle vara så. Mm. För att eh, har inte motståndaren bollen så, så, så löser det sig. I detta fallet har inte motståndaren bollen. Men man väl får den så lyckas man. Och, och det är också... Eh, för dåligt i vissa av de speciella tillfällen för att matcherna avgör så ofta som misstag och det ser man ju här att det är några reella misstag framförallt Stians där vid 2-0 mm. som inte är särskilt vacker. Eh, och Det jag tycker är också att vi gör det för svårt. Alltså, det, det blir inte vi kommer att prata mer naturgräs kontra konstgräs senare i den här podden. Och det är ju en fråga jag verkligen vill lyfta för att jag tycker att man fastnar man springer in i en mot en dueller så gör man det svårt. Man springer in i motspelaren. Eh, bollen, den går inte som det här snöret som det gjorde mot Hammarby. Det, det blir inte det tempot. Även fast vi mycket boll pressar högt så får vi inte tempo till bollen. Då, då är det lätt att försvara sig. Och Poja kom ju med en perfekt matchplan också just för den här matchen för han visste ju att att Hälsborg kommer det självförståndigt efter, efter Hammarby Och de vill föra bollen Eller föra, föra spelet Så mycket som möjligt ehm, Och som du säger, det går inte Att spela fotboll på samma sätt på gräs som det är på konstgräs ehm, Vilket Hälsborg lurades in i Väldigt, väldigt fint Om man får säga så från Blåvett Det kändes ju ehm, frustrerat när man inte kommer igenom Ja, men det blir ju så, det blir så. De satt ju bara njöt Blåvetspelarna Och tänkte, ah, okej, okay. det är exakt så här vi visste att de skulle spela nu ligger vi bara rätt och så kommer vi få våra chanser. Hade det stått 0-0 i 88 minuten så kan jag säga att det ser exakt likadant ut. Men det är också att spelarna blir så ensamma när man ska göra sina grejer. Och det är kanske man, som vi sa där förut, Simon som fortsatte så, slå sina svåra passningar mot Hammarby. Vilket gjorde att man lyckades. I detta fallet så lyckades man inte med de svåra sakerna någon gång. Och, mm. och, och där slutar man då göra de grejerna. Det är ju också någonting att man... Man slutar vara det här lagspelet och paniken sen efter att man släpper in målen. Det som händer är ju att man försöker göra sin enmansshow om man ska säga. Eh, jag tycker att eh, Levi flera gånger bara försöker köra någon fifa Street variant eh, som inte funkar. Sibicke hamnar ofta ute på kanten, vilket blir felaktigt. Eller han är ju på kanten, men jag menar att han, han hamnar helt isolerad ute på kanten. Mm. Där kan han inte göra särskilt mycket. Eh, och det är väl en läxa att ta med sig. Och... Eh... Att ta sig an en match på likadant sätt efter att den var lyckad, det tror jag var ett misstag. Men det är också tränaren som, som har ett ansvar att antingen så spelar man på sitt eget sätt eller så anpassar man spelet efter hur hur motstånden spelar. Jag vet att många spelare alltid tycker att man ska eh, man ska alltid träna och man ska alltid spela efter sitt eget sätt. Man ska inte anpassa sig så mycket efter motstånden för man tycker själv att man är det bästa laget. Det såg ju Anders Svensson, eh, som fick sparken. Att, eh, det var ju efter Salzburg-matchen mm. vi förlorade så sa ju Anders Svensson att vi tränar mer på hur de andra spelarna än vad vi själva ska spela. Mm. Och det var ju kommentaren som vi fick Anna ja, gå. Och det finns en, en fin linje däremellan, för att du ska alltid träna på hur du själv spelar. Men i en sån här match, första match med gräs mot blåvitt den pressen som sportrar sätter. Ja, men kanske är det bara tur att du hem en sån match istället, då. och inte föra spelet så mycket. Kanske bänka Simon Olsson för en sån match som så man inte behöver ha den här spelaren som hela tiden måste ha boll fötterna, Utan få in en grovjobbare istället. Ja, sen alternativen kanske är för små i sånt fall. Eh, men, eller du tänker på Dennis himmet då, eller hur? Till exempel. För det är ju ingen grovjobbare i mina ögon, så sätt. Nej, men du kan ju sätta ner där istället och ta in himmet i mitten. Mm. Så du får två stycken alternativ med, med, Simon bak eller med Samuel bakom. Ja. Men det är jävligt lätt att efterklag ska tilläggas för man hade ju en jäkla hopp på att, ja. att det äntligen skulle släppa för, för Älvsborg och Göteborg. Jag pratade med Jonas Möller som jag var på Borostini innan inför matchen och då sa jag det att eh, jag tror att Blåvits eh, fem, trebackslinje skulle bli en fembackslinje när vi pressar på. Mm. Man kan väl säga att vi pressar ner dem jävligt mycket så att de hamnar där nere. Eh, och ändå vann de inte. Jag trodde det skulle vara nyckeln till att vinna så jag kan inte... Eh, jag hade väl förväntat mig dock att man skulle köra på ytterligare, eh, att man skulle ge det mer tid. Eh, tror men du att det psykiska är det som gör att man ger upp det så tidigt efter det här 1-0-målet och 2-0-målet som kommer inom bara några få minuter? Jag tror att 1-0 så hade det varit hur lugnt som helst. Men 2-0-målet kommer så pass tidigt, eller tre minuter i mellan de målen va? Ehm, Så går luften lite ur en del folk. Och det, just då det kommer footballen att fan vad dåliga de är men jag gör det själv. För de tar ju också den här ringen. Jag vet inte om de tänker på det. Efter 2-0 så samlas alla i en ring för att man ska visa sig starka antar mm. jag. Ehh, när jag ser sån så tänker jag bara att nu har man inte koll på någonting. Mm. Nu är kontrollen borta. Mm. Och jag tycker man kan summera det sådär. De tappar hela kontrollen efter 2-0. Och gav upp också. För hade Elfsborg gjort 2-1. Då ska man ha i åtanke att då är ett ungt lag. Som har ännu större press. Och mm. är i ett ännu sämre mm. läge än Älvsborg. De hade inte klarat det. Det hade varit ännu tuffare för dem. Eh, och vi gick aldrig för det där 2-1-målet. Visst, Thelin gjorde ju, och det ska jag tycka att Thelin, denna gång ska jag berömde, för han gjorde inga byten i första matchen, men denna matchen så gör han två byten mm. redan i paus, vilket visar att man vill göra en förändring, men det blir ingen förändring av de två bytena. Mm. Det var det tuffa på på samma sätt, där ingen riktigt trodde på att man skulle klara det. Mm. Det är en känsla. Med, mer än alltså det, det kan man ju inte säga mer än att det är en känsla man själv har på läktaren, men det brukar ju oftast... Stämma överens med hur det blir sen också. Sen är det också en, en frustration hos spelarna för de har ju garanterat ett sätt att spela på. Eh, och, och poja i, i halvtidsnacket det är nog inte mycket finligt där utan det är nog mest att ja, går ut och sparka benen av, av måstan och liksom håll den här ledningen. Eh, och så får vi ett läge så spring. Mm. Och det är ju det som händer också där, när 3-0 kommer. Eh, och det är också en trippelbestraffning vilket jag inte trodde fanns längre. Eh, att stem blir utvisad, det blir straff och mål. Nej, det har jag inte tänkt på. Det är, var inte det snacket som att den skulle ta bort den regeln att inte göra så. Så vitt, jag vet så är det borttagen. Ja. Och dessutom så sker förseelsen utanför straffavrådet. Så att, att det blir frisparkrött kort, det köper jag. Jag var så uppgiven där då så orkar inte att bli arg. Jag orkar inte <laughs> att bli glad heller faktiskt. Kevin. Alltså man blir ju glad såklart, men fan, det är... den straffräddning betyder inte särskilt mycket då ska jag faktiskt säga. Nej. Nej, men det, det är faktiskt så att, att det borde inte varit straff och det borde inte vara rött kort. Nej. Eller något av det. Nej, precis. Sen efter matchen så går Pavel Chibicik ut på Twitter och så skriver han att eh, nya tag ungefär. Ja, det är inte du senare att kommentera. Nej, men det var ju en sån här riktigt Premier League-tweet. <här> Upp med huvuden, nu kör vi. På söndag är det match igen. Alltså, ja, <här> så, så Så kanske man skulle kunna göra. Men det här var faktiskt en förlust med 3-0 mot Blåvitt som var riktigt jävla dålig. Och eh, det jag blev besviken på i detta fallet är ju att Pavel har byggt upp sig som en slags profil som inte ska göra så här. Det, jag, jag blev ju jättebesviken så jag gick in och svara. Kredits av honom att han svarade tillbaka. Eh, har du sett en annan älskar göra, göra sådana gånger innan? Gå in och skriva efter en förlust mot Blåvitt. Eh, Lasse Nilsson har nog gjort det mesta av grejerna. Mm. Skulle jag säga. Och tycker inte du inte om Lasse, Lasse Nilsson för sin öppenhet? Jo, fast Lasse Nilsson gör det inte på det sättet. Lasse Nilsson har faktiskt enligt mig alltid varit en unik spelare. Nu har vi inga exempel att ta upp så det är dumt att jämföra de två. Mm. Men eh, Ischi går nästan ut efter varje match och skriver också. Och eh, Jag vet inte. Jag, jag tycker det är jättebra att de syns och hörs. Alltså, vi behöver profiler. Eh, det var mer den här att det var någon slags likgiltighet kring den matchen som var. Det var så kort in på. Fan, han kunde vänta tills idag och skriva den i sådana fall om det skulle vara så att den var så jävla viktig att han skulle ut. Det var ju bara provocerande att den kom ut så snabbt på från Pavel. Eh... Men jag tycker det är skit på att han står upp för sig själv. Ja, ja. han svarar ju sen. Ja, precis. Han svarar, ju, han svarar ju. Ni har ändå epatogist tillsammans där. Ja. Eh, där han faktiskt står upp och håller med mycket där du säger. Och, och jag tror att han är en som spelare som, som person som faktiskt har åt sig och få ett sådant svar som, som du ger honom. Mm. Ja, nej eh, det är det var väl härligt att det är någon som twittrar och sins. Men fi fan. Jag tar upp det som jag tar upp i början. Fy fan vi har det här. Om man ska jämföra andra matcher så är ju eh, det här i klass med Jöve-matchen. Där vi åker ut i sista sparken och missar league ligerspel 2014. Ja, en dålig press av Prudel. En långboll från egen planhalva. Ja, exakt. Det är väldigt En, en felstuts och sen så ett ett skott en strumprullare det där är en tuva som gör så bollen studsr över Kevins ben och in i mål. Det sjuka med den matchen är att Ederson som är målvakt för Chelsea City sitter på bänken för iöve, mm. Kroosa. Mm. Eh, nej men alltså den är i klass med det där. Och att det är i klass med det, visst det är blåvitt, det spelar stor roll, men just att det har byggt upp ett sånt hopp. Fan, jag märkte att det var folk som började tro på laget. Det, det har ju varit. Det, har ju, det är det enda vi pratar om den här jävla podden. Att det är negativ skärgång och att det är negativt i helspår. Men där, det hade ju vänt. Eh, och det gör att det är så jävla jobbigt. Tänk om du hade kommit hit idag med fyra poäng istället. Oerhört mot, Plåv, eller mot, eh, mot Hammarby med en helt okej match. Och så en, en vinst med, med 1-0 på Ullevi i 91 minuten. Där mm. fick du ut månen. Där var det varit härligt. Nej, och där blir det ju den här att folk hade ju någonstans likställd sig med att ja, vi kanske kommer åtta i säsongen. Vi, för första gången så är det, tror inte folk att vi ska komma topp fem. Utan, eh, ja, vi blir ett mittelag inte över halvan. Och så, vin, eller så blir det ett 1 mot Hammarby och tror folk att vi ska vinna guld helt plötsligt. För det var lite känslan. Det var ett jävla hopp efter den matchen. Folk var väldigt positiva. Mina guld vet jag inte om jag ska nej, jag ska nej alltså jag, till. Men... Jag, nej, men alltså folk var väldigt positiva. Alltså det var sånt sånt hopp. Absolut. Och sen så förlorade vi mot Blåvitt. Nu tror jag folk att vi ska åka ur. Ja, det är ju sån jädra ja. berg och dalbana. Och vad händer då om vi förlorar mot Sundsvall? Nej, då är, då är vi, har vi ju åkt ut. Mm. Och det där är ju det att det är skeppet för Älvsbro att vända. Det, alltså den negativa spiralen som... Det, det lilla, alltså den lilla luft vi fick när vi sippade där i början. av Det försvinner ju bara så... Ja. Mm. Herre, det, det, vi sjunker tyngre än Estonien i sådana fall. Det hade varit bättre att få Malmö FF en sån här match efter än att få, få Sundsvall. Eh, det tror jag i sig inte. Men, Sundsvall slog i Malmö. Ja, jag vet. Jag såg matchen. Den såg jag. Jag sa att jag inte ja, hade såg den? Ja. Linus Alenius, eh, runda målvakt. Eh, no, värt att notera att Sundsvalls support har på kort nu, år för den som är intresserad. Utan tak. Ja. Men, ja... Vi skulle inte böla idag, eller jag skulle inte böla. Du börla. ska inte böla idag? Nej. Så jag väljer att eh, se framåt mot eh, match mot suttare. Idag är en fin dag för IF Elfsborg. Ja. Då ska vi prata naturgräs, eller gräs som folk vill, vill säga. Eh, jag tycker ju att... Anledningen till att vi nöjde efter Hammarby och missnöjda efter Blåvitt. Det är en stor del i skillnaden mellan de två matcherna är underlaget. Att det är två olika sporter som utövas. Men det, det är ju det. Alltså, fotbollslag på gräs och fotbollslag på, på konstgräs. De, de har två olika speltyper. För nu, Om vi tar då sen Haglund kom in i... Älvsborg, till säsongen 2015, så har vi spelat 25 matcher på naturgräs. Det ska säga så att alla är på bortaplan, för vi har ju konstgräs på hemmaplan. Av de 25 matcherna, så har vi bara vunnit fyra stycken. Eh, och under hela förra säsongen, som var en totalt jävla värdelös säsong, så vann vi inte en enda match på naturgräs. Eh, och... Alltså... Ingen bryr sig om Älvsborg. Alltså när vi vann guld där 2006 och den perioden 2012 så var det jättemycket fokus på konstgräset. Och på oss att vi bara vann på konstgräs. Vi hade ju några tuffa matcher. Typ ja, Mjällby borta och vi förlorade mm. på Natuban. och har ett stått jävligt korkad ut. Eh, sen när vi inte vinner in matcher så är det ingen som bryr sig. Men jag skulle ju säga att våra statistik är ju nästan sämre nu än vad den var under de åren. Och då ska man ju också säga att på den tiden... Om vi tar 2006 som exempel så vinner vi guld framför Aik som har naturgräs. Och Helsingborg är bakom som har naturgräs. Tar man, alltså topplagen hade oftare det. Nu har ju fler konstgräs vilket gör att det fördelas så också. 2012 var det likadant Malmö och Häcken kom bakom oss och då hade båda naturgräs också. Nu är det ju nästan mer för, för nu så här lag som Sirius och de som vi har spelat de sista åren. De har ju haft naturgräs. Men ser ju svåla nu på nya studenterna? Alltså. Jag vet inte om de har det redan nu faktiskt. Jo, men de skulle få det. Eller ja. har det redan. Ja. Mm. Eh, jag tycker att det är... Dels är det alarmerande eh, för svensk fotboll. Att det är så mycket, alltså, jag är ju en motståndare i vår högsta serie. Jag tycker att är det toppen. Det är skitbra för svensk fotboll. Och det är också en anledning till att vi antagligen också ska kunna spela Champions League. Vi har fått ganska bra landslag. Alltså, vi får det fram generation spelare som är mycket bättre eh, men jag tycker se i allsvenskan att det inte är bra för allsvenskan Saken är ju med, med konstkräset att, att vi ligger där vi ligger geografiskt det är egentligen det som är största utmaningen eh, Jag vet att Helsingborg på en träff, kom dit en timme tidigare och gick runt och gräs gräspåsar på allas, allas monter för de ville prata, prata just den här frågan Sen har vi Östersund och Sundsvall i serien där de måste ha konstgräs för att kunna spela fotboll. Mm. Eh. Jag tror inte på att förbjuda konstgräs. Men i dagsläget när det är så många kommunalägda eh, arenor eh, så tycker jag att man måste se det som en fördel att ha naturgräs. Till exempel SEF får in mycket mer pengar nu. Använder det till en pott som man får bidrag när man har naturgräs eller ja, hybridgräs för den delen också. För Hybridgräset gör att frågan Gör, den blir så mycket mer annorlunda tycker jag. Det som jag precis skulle komma till som du också sa här, att, att SEF jobbar ju stenhårt med frågan eh, just för att komma till hybridgräs. Och den första planen som lades i, i Jungby fick ju eh, bra betyg. Den lades också då på Myrresjöhus den ligger på eh, Gamla Ullevi. Eh, och Gamla Ullevi är ju fortfarande... i mm, Malmö också eller nu? Malmö har också nu. Mm. Eh, men Gamla Ullevi är inget bra exempel för det spelades där 45 stycken matcher varje år. Och de misslyckades med när de skulle göra underhållsarbetet där i november. Exakt. Så det är inget bra exempel. Och anledning till att de här matcherna flyttas nu det är just för att vi inte ska göra samma misstag som under förra året och att det går på för tidigt. Och jag vet att den diskussionen har varit uppe i Borås med att ha hybridgas, Men det hybridgräset som finns nu det håller inte för Borås Arena för den används så pass mycket. Då hade laget varit tvungna att spela någon annanstans eller träna någon annanstans för att kunna, kunna hålla mattan i skick. Och då kommer vi till de här frågorna. Varför har vi en på arena? Och den som jag tycker är kanske viktigast i detta fallet. För vi kan inte spela på naturgräs. Jag har inte frågat dem. Men vad tränar Älvsborg dagen innan matchen mot Blåvitt i söndags? Jag hoppas att man tränar naturgräs hela veckan. Efter man hade um, krysat mot Bayern. Jag vet inte hur det såg ut. Men där är ju faktiskt, det är ju här två olika. Att vi inte kan spela på naturgräs. Sen om vi tar, som du inledde där på. Att man inte kan ha naturgräs på Borås Arena. Det är självklart man kan ha det. 2005 när Borås Arena byggdes så var det den enda konstgräsplanen i Borås. Hybridgräs så Ja, hybridgräs. Men det, då var det ju den enda som hade konstgräs 2005. Mm. Nu är det ju inte så. Alltså det är ju fan konstgräs överallt. Man, det är ju fan utan vi sitter och parkering <laughs> Och samma, vi bygger en inomhushall nu Borås Arena 2 finns Det ska inte vara en jävla självklarhet För mindre lag att spela på Borås Arena Norby och Elspö som elitlag Och det kommande damlaget som Elspö ska ha Det är självklart att de ska spela på Borås Arena För det, det kommer vara elitlag Men alla tar för givet att de andra ska spela där Jag fattar inte det Nej, Vad vi normalt med att spela sina matcher där? Och de fick väl spela på brosserierna för att Sagavallen skulle bli bostäder va? Något sånt var det, någon del med kommunen va? Ja, det var ehm, något Och Kronen fick ju en ny plan för att de flyttade sin, sin matta. Ehm... Ja, men det är ju framförallt träningar då, att den hyr ut ja, i andra så. och det är och... Det är, det som är, det är det som är grejen. Har du, har du träningstimmar då, fem timmar per dag under vinterhalv, vinterhalvåret ja men då motsvarar det två och en halv match ehm, och en matta håller för 20 matcher, säger Eller 30 mm. matcher om två lag spelar på. Man pratar timmar, det är väl 3000 timmar. Ja, ett men, år så. men de där timmarna, jag förstår inte varför de behövs. Men det är, det är bara vinstdrivande verksamhet för kommunen. Det är, det är det det handlar om. Och det är ju likadant i alla länder, eller alla städer i hela Sverige. Att vi sätter konstgräs på arenan, vi bygger en ny arena. Vi, ni får 40 miljoner av oss, inga problem. Men det ska vara konstgräs För då ska det och det och det, och det där laget eh, kunna träna. Och så ska vi kunna ta ut en hyra för att de är där. Mm. Ja, nej, jag, jag köper det. Jag förstår det inte. Och uh, jag tycker det är synd att uh, den största arenan i Borås har uh, konstgräster för naturgräs. Jag förstod det 2005. Nu är det så annorlunda så jag tycker att man kan ändra det. Men om man tar den andra då att Älvsborg kan inte spela naturgräs. inte det är jävligt allvarna mer när vi går in en ny säsong? Det är ju alltid allvarna mer än det genom att hoppås ska spelas på naturgräss. Nu är ju nästa gräsmatch mot Malmö i maj någon gång. Uh, jag tror ju att vi förlorar den. Det är dels för att Malmö är ett bra lag såklart. Och vilket kommer bli det argumentet man pratar om det. För att man pratar inte om konstiga frågor på, på samma sätt. Eh, tycker du att Älvsborg ska lägga mer tid på att lära hantera sig naturgräset? Det beror på vad man, vad man vill träna på. Antingen tränar man på sitt spelsätt som Anders Svensson vill träna på. Eller så tränar man så motståndaren gör. Du, då... vi, blir, vi blir ju lite som kolting här. Att ja, vi men vet någonting så... bara höftar ut någonting såklart. Eh, och... Jag är alltid för att man ska träna på det sättet som man, som man själv spelar på, men det kan också göra på gräs. Skillnaden blir ju att, att kroppen anpassar sig olika eh, med, med vanligt naturgräs, kontra konstgräs. Det är mycket tyngre att sp springa på naturgräs. Eh, bollbehandlingen blir helt olik. Eh, det där snöret som finns på procerierna, det klipps ju direkt. Ja, det ser man ju där man kör fast mot blåvitt. Alltså, det går långsamt. Exakt. Och det är väl mer den att man ska anpassa sig efter underlaget. Det är väl det är mer där som är syftet att träna på naturgräs. Ehm, och Jag hoppas också att, att de gör det inför de matcherna som spelas på, på naturgräs. för att Det är inte lätt att bara byta underlag så där. Nej, Nej man hoppar fram och tillbaka på, på dem. Det är ju många äldre spelare framförallt som har klagat på det. Och nu till exempel Granqvist tillbaka och klagar på att det är så mycket nu. konstgräs i svensk fotboll. Och jag tror också att när det kommer tillbaka spelare så kommer det fortsätta hela tiden. Vi har ju slattan till exempel som inte spelar på konstgrads. Som mm. vägrade göra det förra året. Och vi har ju Rosenberg som eh, som inte startar på, på planer på bortamatcherna. För att han eh, tycker det är för, för ont att eh, spela på. Eh, samtidigt så är, har ju Älvsborg-spelarna, de har ju konstgradsspelet i, i ryggraden. De är vana vanliga med att spela på det. De tränar på underlaget varje vecka och, och, och spelar på det varje vecka. Eh, så att och göra den, den förändringen som vi spelar på på gräs. Det är ju som sagt det är ju bollbehandlingen egentligen som är den stora, eh, stora nyckeln i här. vi haft naturgräs så hade vi ju faktiskt kunnat ha ursättlandskamper och annat på arenan också som är en stor fördel för Borås stad. Eh. Jo, det är, över den tiden som arena finns så drar inte det till mycket pengar. Alltså det är ju politik i det hela som som är speciellt. Det är, man säger att politik, fotboll inte har någonting med varandra att göra men så länge kommuner är inblandade i, i en arena eller ett lag så, så har de med saker att göra. Mm. Ja, jag tror inte vi kommer så mycket längre i den diskussionen. Därför tror jag att vi ska lyfta upp toppen av Allsvenskan istället. Sirius-toppa som vi har redan tagit upp i podden. Men de andra lagen, det var ju du som skrev till mig idag. Det är ju faktiskt det är inga traditionella allsvenska lag utan det är lag som nyligen har kommit upp från Superhettan. Ja, tar vi, tar vi typ sju lagen då i, i Allsvenskan så är det Sirius, Djurgården, Sundsvall, Häcken, Östersund. AFC-Helsingborg. Mm. Av de lagen de ser traditionella... Helsingborg, Helsingborg räknas som traditionellt allsvensk Ja, men de var ändå de... ute i två år. Ja, framförallt var de ute i nästan 30 år innan de kom upp 93, så att jag ja. förstår din fråga. Eh, nej, men tar man, tar man de lagen och, och ser på vilka som är topp 6 så är det egentligen Djurgården då som, är, som har varit stabilt eh, allsvensk lag de sista tiden. Hecken är ju topplag nu för tiden. Men... Nu gör vi en jävla kamikaze också av efter två gånger, men ja. <laughs> Nej, eh, men alla andra lagen har ju varit i Superrättan eh, för inte alls länge sedan. Eh, om vi ser AFC-nykomningar via Sirius som gör sin tredje säsong som både du och jag har tippat i, i botten. Eh, Östersund, visste ju inte många vad de hade i, i år men de gör sin tredje säsong de också i, i Allsvenskan. Eh, och det vi pratade om förut var ju det här med att Superettan-lagen som, som har ambitioner att ha klivit upp Eh, kanske kan börja en, en långsiktig satsning redan i superettan där man har råd och kanske stanna kvar ett år i superettan och lyckas man då stanna kvar i, i Allsvenskan första året så har man ju påbörjat en satsning som faktiskt går framåt hela tiden och på så sätt gör att laget blir bättre strukturen i föreningen blir bättre Det är ihop med att om man tar Malmö som topplag har ju dragit upp spetsen i Allsvenskan. Mm. Att de fick in pengar gör att de värvar spets hela tiden. Mm. Eh, Malmö har alltid varit bra på att få fram talanger. Det tror jag också att, alltså, man de senaste åren så kan jag fortfarande tycka att de har varit bra på att få fram talanger. Det ser man ju bara på Svanberg att de ger honom tid trots att de har så mycket spets. Mm. Men eh, det har ju också tvingat andra till att haka efter. Det ser man ju. Hade inte AIK vunnit det SM-guldet förra året så hade det varit riktigt tufft ekonomiskt efter de satsningar de har gjort. Mm. Då blir det de här snabba resultaten, snabba värvningar på toppen. Samtidigt som du säger då, då, kommer de underifrån och har en långsiktig plan. Och där har jag också varit eh, bland toppen. De har inte haft den långsiktiga planen på hur man ska jobba hela tiden. Utan det har ju mer varit kortsiktiga lösningar. Eh, Vi är lite kanske vilsna mellan de här. Eller? Men ja, men lite så eh, faktiskt. Mm och sen så blir det inte den här paniken då som kanske Malmö och AIK har haft sista tiden Norrköping också skulle jag säga på kortsiktigt. riktigt jag har värvat väldigt mycket inför den här säsongen och värvat också tid. om man tar Haxabanovich i en värmning som är väldigt spetsig om man ska se det så och det tar ju kanske plats för någon av deras talanger och jag som skulle hylla Norrköping precis <laughs> jo men de, de har haft många talanger jo men titta, titta hur Norrköping såg ut när de tog klivet upp i Allsvenskan igen det är fem år sedan kanske så de tog klivet i Pjälsvenskan igen från, från Superettan. Sex? Är det verkligen så länge sedan? Menar du att det är nyligen? De var SM-guld för eh, tre år sedan. 2015 de hade SM-guld. Eh, ja, fortsätt. Ja. Eh, och, och de fick ju då tid att börja om i, i Superrättan. Eh, och kunna bygga upp nytt, plockar in Jan Andersson. Eh, och kan bygga vidare på den vägen. Och nu är de ett etablerat topplag. Och... De håller på att värva sönder sig istället för att bygga på kontinuitet. Nu har jag ju Norrköping som vinnare i Årets Allsvenska så jag skulle inte såga med fotbollarna direkt. Men ja, de vann SM-guldet var det ju... De hade ju någon banderoll, kommer ihåg, att det var 10 grabbar från bygden. Eller ja, något men där, det, var, det var ju ja. eh, Nu är det väl 10 grabbar från Halmstad. Eh, men, tror du att det skulle kunna vara pengarna här nu som kommer framöver som kan stressa att man... Eh, dels har man det här att man får pengar på placering, det kommer in mer pengar, vilket gör att man vill vara med i det racet Samtidigt som Malmö då som vi sa har vunnit så mycket. Är det det som gör att det blir så allsvenskan? Eh, vad tror du? Jag har ju sagt att det är många klubbars, klubbchefer och ordföranden som kommer pantsätta sina hus nu i, om det går dåligt i sommar. Och någon kommer det gå dåligt för. Ja men det är ju så. Mm. Eh, och, och ser se botten nu, det var ju AIK, Malmö, Norrköping, Kalmar, Rörbro och Älvsborg så det och det är ju... inget unikt efter två omgångar ska heller säga. Nej, men det är väl inget av de lagen som, som gärna vill ha kvar där i sommar utan eh, alla de eh, lagen vill ju uppe eh, och, och jag Så... tror det kan bli lite hajt all faktiskt i, i sommar. Sen är ju alltid frågan vad som är långsiktigt. Jag tänker Östersund tog vi upp här. Mm. De, de gör, tänker ju långsiktigt. Mm. Men det är faktiskt en förening som inte har en ungdomsakademi. De har ju fått det på senare år men det är bara för att det är tvång för annars får man ingen elitlicens. Eh, där de bland annat flyttar upp eh, Daniel Kinbergs son i A-laget och han är inte ens syns på en träningen om jag har fattat det rätt. Eh, är det verkligen långsiktigt? Nu har de ju jag jag köper det. De har byggt sin grej sin identitet och något framgångar med det. Fuskat sig till pengar exempelvis om man ska dra det så långt. Men de har ju inte ungdomsakademin. Och är det verkligen så här att de här lagen har tagit in ungdomar eller skapat sina egna spelare? Eller kanske det är slumpen? Det är också lite på vilken väg som föreningen väljer att gå. Jag menar, alla kan inte, kan inte bara lotsa upp ungdomar efter ungdomar så som Älvsborg gjorde 2012, 2011, 2013. Och lyckas med det. Älvsborg gör inte det idag. Men det betyder att de har gett upp en långsiktig satsning bara för det? Ja, vi lånar ju väldigt mycket spelare så att ja, det skulle jag säga. Det här ja. året har vi faktiskt gett upp en långsiktig satsning. Och det kan ingen i Helsingborg säga nej för. Sen, jag tror ju att det är rätt för att vi behöver det för att kunna vara kvar nästa år. Mm. Vi, vi har haft för dåliga spelare. Mm. Och Personligen, vad jag tycker om, om fotboll så anser jag också alltid att... Um, klubbarna ska ta hand om sina egna spelare För att man tar in andra uh, En modell som, som jag tycker om väldigt mycket Är att man ska ha uh, 30% egna spelare Man ska ha 30% Älvsbra mål på 50% Ja men det kommer man aldrig nog till även om I, Vi har ju gjort det många år Men i år kommer vi absolut nej, just, inte nej, göra det 30% egna spelare som är fostrade Från barnsben i, i föreningen uh, Det är de som ger hjärtat Du har 30% som kommer från närområdet De är i Sjuhärad eller Västra Götaland uh, Trollhättan sen... typ Ja absolut och sen så har du 30% stjärnor och de kan komma från, från vart som helst i hela världen. Det låter ju exakt som Stefan Andreas som han pratar just nu. För det är ju exakt det som är Älvsborgs strategi. Och det är jättebra ifall Älvsborgs lyckas då ha fyra stycken egna produkter i start varje match. Och det kommer mm. vi inte göra i detta året. Nej, precis. Är, alltså om vi tar då de... Förra året så hade vi väldigt många unga spelare. Eh, David Olsson, Rasmus Rosens, Arin Kabashi, Kristoffer McAway. Och vi ser nu de som har blivit utlånade. Alltså de har inte tagit spel ens i Division 1 och Super Men de är ju bänkade i Division 1 nu. Ja, så jag tycker inte man gjorde fel när man inte... Och sen, visst då kan man säga att vi gjorde fel med de spelarna och vi hade de här. Men fortfarande, under samma period, en spelare som Rami Kajib var ordinarie förra året. Ibrod Reservis var ordinarie förra året. Simon Olsson har fått väldigt många chanser. Alltså, jag, jag kan aldrig klandra hjälp på för det. Sen så har det gått fel. Ja, absolut. Och det... det och det är väl en, en, ett vägskäl som vi står inför för nu då. Och det är klart att i år är det ju viktigare någonsin att inte ramla ur eller inte få en dålig placering med att pengarna är baserade på de eh, fem års eh, senaste resultat i, i Allsvenskan. Och tyvärr för Älvsborgs så har de ju de fem åren inte haft så bra resultat. Nej, precis. Eh, och vi är inte långsiktiga nu heller. Så att ja, identitetskrisen blir väl kanske tydligare nu. Jag hoppas att vi vinner matcher för det är ju nog det enda som kan lösa identitetskrisen som så, för att vi, vi är vana att vinna. Samtidigt kommer sex andra lag som inblandade i bottenstriden och har samma, samma känsla i sommar. Det är om. Och, och just därför tror jag det blir en high chaparall i, i transfermarknaden. Och vad innebär det tror du då? Alltså att man kommer... För att... Det som ofta är när du ska ta in spelare då måste du bli av med spelare. Mm. Det är ju det som har dels på problem. Att vi kan inte ta in för vi inte blivit av. För vi har inte löneposter. Och jag tror inte att Sirius bara plockar in spelare helt plötsligt. För att de har, ju, de har ju än mindre medel att jobba med än vad vi har. De hade 36 000 i likvida medel. <laughs> Såg jag på det. Bokslut. <laughs> Nej, men eh, någonting som jag tror kommer bli ännu större. Det är ju det här Låneborg. Eh, jag tror det kommer lånas spelare runt om i, i, i Skandinavien eller i norra Europa till Allsvenskan för att kunna, kunna stärka upp trupperna kortsiktigt eh, och det kommer också ge ringa på vattnet för att då betyder att de yngre spelarna som definitivt inte kommer få speltid för att man måste vinna matcher, de kommer att ta stiget ner till Allsvenskan så, eller till superettan och så ner till Lufthornet eller vidare eh, Tyvärr får man väl säga så blir det så här men det blir så i år i och med att de pengarna nästan tiddoblas inför nästa år med det nya unibet uppe på, på TV-avtalet så du tror inte Sirius vinner Allsvenskan? Om vi ska summera någon slags grej att vi gick in i diskussioner med. Nej, jag tror inte Sirius vinner Allsvenskan. Idag är en fin dag för IFL Sborg. Sundsvall, are you ready? Som Peter Hunt hade sagt om Sundsvall kom till Norrköping. Nu kommer Sundsvall till Borås Arena istället. Två Norrlands framöver. Mm. Sundsvall och Östersund ehm, Det är bara pa dags att stänga fönstret <laughs> Pavel har ju eh, lovat att det ska bli bra match här nu mot Sundsvall och eh, antagligen är det också tre poäng då Jag tror absolut att det kommer bli en bra match mot Sundsvall för jag tror det är två lagsam ehm, Passar varandra väldigt obra om man får säga så Vi har ju haft eh, ganska lätt mot Sundsvall skulle jag ändå kunna säga även på bortaplan och den matchen som vi säkrade kontraktet för året, det var ju faktiskt match, matchen mot Sundsvall. Jimmy Tillin kan sin sig Joel Cedegren. Ja, man kan ju tydligen mm. Även om de inte känner varandra jättebra. <laughs> Nej, och nu, nu är det <laughs> Om man tar då, vi, vi gick in med hopp från Hammarby-matchen till Bovet matchen vilket var farligt. Tror du inte att eh, Sundsvall kan ha en del hopp med sig från eh, vinsten mot Malmö här? Ja, jo, absolut. Vinna 3-1 mot Malmö är ju en... Eh, det är ju en smällkaramell utöver det slike för, för Sundsvalls räkning. De har nog säkert inte vunnit med Malmö på... 20 år. Och sen ska man också veta att Sundsvall har blivit ett nytt lag sedan 2017 där den var som sämst. De spelar mycket mer fotboll. De spelar en fin fotboll också. Frågan är bara om de vågar spela samma fotboll mot Ellsborg mot Eller om de kommer att spela mer så som Blåvitt gjorde mot Ellsborg för man såg att det fungerade. Risken finns ju att man har lärt sig nu då efter Malmö-matchen att man kanske inte ska dominera spelet så som man kan ha gjort en del, en del matcher med Batanero eh, och istället då eh, chansa på, på Halenius och, och Wilson där sammanhanget. Eh, Wilson har ju faktiskt inte spelat någonting. Du har ju haft honom som överraskning ja, jag... på den här säsongen. Jag har faktiskt banat efter det men Halenius är ju ganska hohotad där på topp. Jag säger det att det finns kapacitet i, i Wilson speciellt på det sättet som, som Sundsvall innan. Nu är ju Sundsvall ett helt nytt lag. Det är ju de är klass i, med Möstersund och Älvsborg eh, på att spelskickliga, absolut. Nu såg jag att Sundsvall har dratt på sig en skada här i veckan. Eh, Jonathan Tamimi, ytterbacken. Mm. Jag vet faktiskt inte om han missar matchen, för att han, han cyklar ju till träningen och så hoppar kedjan. Vilket gjorde att han välte med cykeln och fick ett benbrott i armen. <laughs> <laughs> han säger att han kan nog träna, men det hände ju i veckan tror du att han kan spela. Nej, det tror jag inte. Jag vill mest dra av den jag gillar. Ja, ah, det är den. ju lite Canizares och parfymflaskan innan VM. Och, Eller Normannen ja. som krockar med en älg inför VM94. Ja, ja, exakt. VM 94. Ja. Uh, nej, jag tror inte man kan spela med en brutan. Uh, nej, så det är ju någonting. För Tamimi en spelare jag tyckte sett bra ut senaste säsongen för, uh, för Sundsvall. Sen är det ju den här Batanero uh, som många så gärna vill hylla. Eh, som Joel Serigren själv säger är anledningen till att det gick så bra för Sundsvall under förra året att det, att det liksom det, han sa mer eller mindre att det är den enda anledningen. Ja men Batanero är ju en, en, en utvecklad Simon Olsson kan man säga, han har ju det lugnet och han har, han har en, en förmåga att kunna styra ett tempo i matcher, eh, vilket är väldigt väldigt unikt för en spelare och framförallt för en spelare i Allsvenskan. I en spelare i Sundsvall skulle jag också säga. Ja <laughs> det Eh, så att eh, mycket går genom honom Ja. och eh, bredvid sig har han spanjorden Circo Les Juancho mm. eh, ja, hoppas att det kommer mycket folk för att det är en match som vi behöver vinna jag skulle nästan säga att det är livsnödvändigt för att vi ska kunna eh, inte bli det här bottenlogget och gå igenom samma kräftgång som förra året, sen då Långfredagen klockan 13.00 det är ju fan ett hån mot varenda jävla supporter. Då möter vi Östersund borta. Jag tycker det är strångt av alla supporter som kommer ta sig dit. Jag vet att Gullugana skulle arrangera resa. att Man åker dagen innan man åker över natten mm. för att hinna dit. Ett Östersund då som ja det är mycket fokus på annat där. Jo men som fotbollsspelare så, så kan man inte ha fokus på vad som händer runt omkring utan där måste du bara fokusera på vad som händer på planen. Eh, och om supporterna väljer att boykotta eller och väljer att och håna som man har gjort med Rysholm och avse det, det är upp till supporterna. Men, Fast det här men, är så väldigt mycket, det är ju stora brottsanklagelser för Daniel Kimber Jo, men det är ju en person, det är ju inte en förening. En förening kan ju inte göra allting som en person Fast har det gjort. Det finns ju ganska stora bevis på att det är fler som är, inte var helt ovetande till det här. Nej, och jag kan säga så här. Till någon är dömd så kan vi sitta här och prata mycket som helst. Men det är spekulationer Eh, spelarna kommer att gå ut och ge Älvsbarn en ordentlig match det kan jag det tycker jag ju spelarna är bort sig som försvarar Kinberg så mycket. Där De är ju verkligen en sånt eh, ögonblick där man verkligen kan använda inga kommentarer. Eh, framförallt den som spelar som Ken Sema som offrar så mycket med att gå ut med att han ska stötta Kinberg för eh, Ken Sema spelar inte ÖSUSUN nu heller. Eh, och vi båda har väl inte trott att säsong ska fortsätta sin succé här, mycket på grund av det som händer eh, är det inte också så att eh, rättegången kommer här nu strax efter våran match mot dem? Jo, är det skulle 21 vara 21 i... april ja, men exakt. Ja. Eh, och, ja, du vill ju vänta på åtal men eh, efter att ha sett uppdrag granskning så tycker jag det är ganska tydligt att han kommer nog bli dömd han kommer nog garanterat bli dömd det, det visste vi egentligen innan den dokumentären uppdrag, uppdrag granskning men frågan är egentligen bara hur mycket det kommer att påverka föreningen för det är ju någonstans Varför det är han bortfannet bollplank tänker jag är han, så, är han bara en vanlig person så hade de inte behövt ha kvar honom på det sättet Nej och, och jag säger det till han är dömd så, så kan vi spekulera men, men så länge inte alla kort är på bordet så, så är det svårt att säga så mycket mer än att jag hoppas att fotbollsspelarna hålls borta från, från det som händer utan plan. Om vi går tillbaka till matcherna hur många po poäng behöver Älvsborg för att det ska vara godkänt kring de här två matcherna? Fyra. Vinst mot Sundsvall och kryss mot Sundsvall. Jag tror det blir tvärtom. Mm. Jag tror det blir kryss mot, mot Sundsvall hemma. Eh, och så man en trea på, på Jämt Kräft. Mm. Jag eh, hoppas att vi vinner mot Sundsvall. Jag tror att, också att fyra poäng är det vi kommer ha med oss. Eh, men fan, det blir nervöst. Nej, inte för mig. Jag ska bara njuta. <går> Tack för att du Tack. So great.